Cristos am înviat și bună ziua! Bine ne-am reîntâlnit la emisiunea actualități religioase dragi telespectatori, ai postului de televiziune ASTV, care ne găzduiește aici, ori de câte ori este nevoie pentru a transmite evenimente din protopiatul Bistrița și nu numai. Acum, în această emisiune, avem un invitat special, care de fiecare dată, când își face timp, ne bucură și sufletul, dar ne încarcă și potirul inimii de cunoștințe de toate categoriile, pentru că n-ar fi greșit dacă m-aș adresa invitatului meu, domnule director al Spitalului Județean bist sau domnule profesor universitar Mircea Gelu Buta, sau chiar domnule teolog. Așa îngemânează de bine domnul profesor, domnul doctor, aceste două discipline, încât cu adevărat vine să confirme că omul este cu adevărat și spirit, dar și materie. Și unul și altul au nevoie de îngrijiri speciale. Domnule profesor, mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să veniți fiind foarte ocupat, am văzut și agenda, dar credem că prin prezența dumneavoastră bisnițenii și nu numai cei conjudețenii noștri care urmăresc misiunea actualități religioase, vor vedea și vor intra în contact cu preocupările în mod deosebit culturale, științifice, care vă preocupă de mulți ani. Și vorbim acum de al 16-lea seminar ortodox de medicină și teologie. Părinte, prin protopop adevărat a înviat ca să vă răspund la provocarea dumneavoastră și eu trebuie ca să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți să mă invitați într-o emisiune foarte apreciată și uh, gustată de, nu numai de bistrițeni, ci uh, de concetățenii care uh, pot să recepționeze postul de televiziune. Și, și trebuie să vă mărturisesc că și eu de fiecare dată îmi fac timp și vă urmăresc cu mare interes, pentru că o emisiune de spiritualitate creștină în toată bulversarea aceasta spirituală care există, eu cred că este binevenită. Mulțumesc pentru invitație și ca să intrăm în tema discuției noastre cu cel de-a 16-lea seminar ortodox de medicină și teologie, aș face câteva remarci cu permisiunea dumneavoastră. Deci, pentru telespectatori, împreună cu părintele protopop Alexandru Vidican, ne ocupăm de organizarea acestei importante manifestări internaționale, ambii în calitate de secretar. Eu, oarecum, de pe, eu de pe partea medicală, domnia sa de pe partea spirituală. Pentru că un astfel de seminar așa cum deja se știe dorește ca să îmbine două lucruri fundamentale vindecarea medicală trupească și vindecarea spirituală pentru că în actul medical nu știm cu toții acționează două forțe este forța umană forța științei care și ea este sub sceptul divinității dar este și minunea ceva ascuns care este doar divinitatea iar de 16 ani încercăm ca să punem cap la cap aceste două lucruri pentru că atât medicii cât și preoții cât și pacienții trebuie ca să înțeleagă aceste valori fundamentale. Așa este, spuneați că ne bucurăm reciproc atunci de aceste întâlniri și credem că acest rol complementar este binevenit și benefic atât pentru telespectatori cât și pentru cei care uh, ne cunosc. Uh, să spunem uh, telespectatorilor noștri că domnul director, domnul doctor uh, este o, o, un om providențial. De ce spun acest lucru? Pentru că tangențial, întâlnindu-ne și intersectându-ne de atâtea ori, uh, m-am gândit de multe ori ce-ar fi fost dacă la cârm aceste instituții umane, divine, ca să nu spunem divino-umană, că este biserica, ar fi fost un om indiferent, ar fi fost un liber cugetător, ar fi fost un ateu, au dreptul să gândească fiecare cum vrea. Ori la cârm acestei instituții, iată, este un om profund religios creștin, autentic și practicant. Încât, spunem acum, făcând chiar un bilanț pentru activitatea domnului doctor, la ora actuală avem trei biserici în cele trei spitale, unde oameni de diferite confesiuni și pot pleca genunchii pentru că este foarte adevărat, suferința nu are nici culoare, nici religie, suferința este durere și nu are granițe. Ori domnul director, domnul doctor, a făcut posibil ca în municipiul Bistrița, trei județii însemnate, cele mai importante, inclusiv cel de la oncologie, să aibă bisericuța, să aibă clipa de, de taină și de liniște în dialog cu Dumnezeu, iată, prin purtarea de grijă și omenia domnului director. Domnule director, au trecut 16 ani. Știm, pai timid la început, dar țin minte când, împreună cu un alt Bartolomeu, ați pus piatra de temelie acestui seminar ortodox, medicină și teologie la Arcalia. Ce v-a determinat atunci? Pentru că până la urmă, pe lângă știință, pe lângă putință este nevoie și de, de curaj. Fiind în premieră. Părinte, prim protopopă, eu am fost format la o școală umanistă în care medicul a fost învățat ca pe lângă acumulările științifice să se axeze pe cultură, pe spiritualitate. Mentorii mei, câțiva foarte importanți pe care i-am avut și printre care se numără și Uh, regretatul o mitropolit Bartolomeu Anania care făcuse și câț, câțiva pași în uh, facultatea de medicină uh, m-au făcut ca să înțeleg uh, că complexitatea corpului uman nu se reduce doar la uh, canale, tuburi și anatomie ci uh, peste între corpuri dă nu e spiritualitatea, dă nu e sufletul. Și aici este într-adevăr o, o întreagă literatură, o întreagă poveste. Dar nu asta vreau ca să vă spun. Să ne reamintim pentru că pașii am făcut împreună. Și dumneavoastră ați intrat la conducerea protopopiatului cam deodată cu mine când am intrat la conducerea Spitalului Județean. Și înainte ca să... Ne reamintim de uh, episodul Arcalia. Vreau să fac o subliniere. Și pe dumneavoastră, și pe mine, uh, Dumnezeu ne-a ajutat pentru că uh, protopopiatul ortodox al bistriței a înflorit și are o dezvoltare nemaipomenită și vedem aceasta și în volumele pe care le-am publicat în ultima vreme, după cum și Spitalul Județean se vede mâna divină a lui Dumnezeu pentru că a reușit să se dezvolte nu peste regiunea transilvane, ci peste România. Este undeva total deasupra și ca infrastructură și ca putere medicală de specialiști și uh, abortări terapeutice. Și atunci revin la... Uh, nu la timiditatea primelor întâlniri, era reținerea uh, imediat după anul 1989 a unor... Profesiuni față de alte profesiuni. Preoții aveau reținări față de medici, medicii față de preoți. O chestiune, să nu-și încalce uh, atribuțiunile. Toți lucrau pentru vindecarea corpului. Dar uh, trebuia cineva să, ia, să îi uh, învețe că lucrurile, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt complementare. Nimeni nu încalcă teritoriul nimănui în vindecare există și mâna umană și mâna uh, dumnezească uh, divină. Și aici ca să ne reamintim, îl povestesc cu mare drag întotdeauna episodul de la început în care în al Sfințitul Bartolomeu Anania un maestru în arta cuvântului a fost deranjat de un medic fiatru care uh, în sala aceea în care medicii erau puși într-o parte a săli și preoții în altă parte, fiecare fremăta la cuvântul opozantului și nu era de acord. Și atunci un psiatru, ca să pigmenteze puțin așa atmosfera, zice, domnule, la 17 ani să te duci la mănăstire, mi se pare o chestiune de boală psihică. În al preasfințitul Bartolomeu, lângă care scrieam, s-a încordat. Da, ați liniștit, tip și ce vreți. S-a liniștit pentru un moment. Dar spre sfârșitul seminarului, dacă vă amintiți, foarte jovial, zice, aș vrea să închei cu o mică povestire. Pe când eram în America, am văzut un film cu un spital de boli psihice, de nebuni. Domnule, au făcut revoltă nebunii, bolnavi. Peste sală s-a lăsat liniștea. La care psiatru nostru pică în plasă. Nerăbdător se ridică în picioare. Ei, și ce s-a întâmplat? La care cu satisfacție mitropolitul cu superioritate? Și ce nu s-a întâmplat nimic? Au trăit până la, fericiți până la dâns bătrânețe. Deci, doctorii și asistentele în paturile lor și ei au administrat spitalul. A fost lecția pe care a dat-o. Sigur, de la an la an, ca să vă răspund și la întrebare, lucrurile s-au sudat. Acu, după 16 ani, preoții stau și povestesc numai cu medicii pentru că noi am reușit să trecem de pragul filozofării altfel discuțiile sunt sterile ele trebuie transpuse în legi și ați văzut că participă la discuții, participă juriști, participă inclusiv judecători de la Curtea Instituțională Curtea Constituțională inclusiv uh, actualul ministru al Justiției Toader Tudorel un reputat jurist și rector Universității Alexandru Cuza din Iași, a fost la câteva sesiunea la Bistrița, soția lui, fiind și profesoară de bioetică, eu am fost în Comisia dânsei de Avansare ca și profesor. Deci, lucrurile trebuie să le trecem de la simpla discuție, am bifat un eveniment și cu asta s-a încheiat. L-am provocat și pe domnul Augustin Zagrean. fostul președinte al constituționale să discutăm problema care nu foarte de actualitate a definirii familiei ne-a promis că o să vină și o să-și expună punctul de vedere într-un cadru cologvial Dacă mergem pe firul derulării acestor evenimente mă gândesc că dacă la început a fost cuvântul folosind o expresie biblică a fost mai întâi Arcalia Apoi, din an în an, până, iată, la 16-lea seminar, participanții au fost din cele mai selecte categorii sociale. Pentru că, așa cum spuneați, corpul uman nu are nevoie numai de mâncare, nu are nevoie numai de rugăciune. Este foarte complex pentru că, iată, cel care ne-a creat, este chipul că omul este o complexitate și este o mare taină până la urmă. Și din an în an a devenit simpozionul acesta internațional. Pentru că în fiecare an, pe lângă faptul că ați invitat profesori erudiți, profesori deosebiți din toate categoriile și din medicină și din celelalte ramuri, cu fiecare an s-a mai adăugat cineva care aflând despre acest simpozion și mulți spuneau și ei am fost martori la aceste declarații, că nici ei, unul spunea din Austria, altul din Italia, nu au un astfel de simpozion la nivelul pe care îl are Bistrița prin dumneavoastră, domnule director. Să revenim acum la tema specială a simpozionului de săptămâna viitoare, luni și marți, un titlu foarte sugestiv, Resacralizarea relației medic-pacient. Părinte, prin protopop, ceea ce ziceți dumneavoastră și după aceea o să revin la uh, interogație, două, pers două personalități mari uh, au făcut această remarcă. Uh, doamna Lidia Stăniloae, care mi-a scris o scrisoare din Germania vis-a-vis -vis de uh, această minunăție a întâlnirilor între medici și teologi, și domnul academician Stroestu Sânișoară. Cu ani în urmă ne-a făcut referire și în presă și în scrisoare personale. Acum să revin la importanța cuvântului. Vedeți că tema de resacralizare a relației medic-pacient, a relației interumane, ceea ce duce la o criză cred că ne-am mai întâlnită în societatea mondială, trebuie ca să o discutăm. Și iată cum revine ceea ce zicea și dumneavoastră, importanța cuvântului. Deci cum cuvântul poate ca să construiască. Pentru prima dată a fost cuvântul. Iar cuvântul poate ca să construiască și să netezească în continuare relațiile interumane, de care, care de fapt suferă la ora actuală vedem ce rupte sunt segmentele sociale nu numai între profesiuni chiar și în cadrul profesiunilor și oamenii sunt nemulțumiți medicii mai în vârstă preoții mai în vârstă sunt nemulțumiți pentru că sau inginerii mai în vârstă specialitățile mai în vârstă, profesorii mai în vârstă, suntem mulțumiți pentru că nu mai au respectul social care era în urmă cu 30-40 de ani. Iar o societate fără ierarhii nu poate ca să evolueze. Noi trebuie să redescoperim valoarea persoanei, ierarhia socială. Nu poate ca să existe un egalitarism comunist. Pentru că acesta degradează viața umană. Și atunci, ca să fim și credibili, am invitat la în cele două zile de la Bistrița oameni care, pe care lumea îi ascultă. Academicieni de valoare internațională, academicieni români, academicieni, profesori universitari care prin conferințele dânșilor să susțină acest punct de vedere. Altfel rămânem năuci și ne uităm la televizor, la speakerii care ne-au comunicat de 1 mai că lumea bună a României este la Mamaia și cheltuie 10-20 de mii de euro pe noapte. Deci ce să înțelegem prin aceste mesaje? Oamenii aceștia duc România în față spre progres. Această libertate, aceasta, libertinajul acesta rezolvă problemele sociale ale României, această ipocrizie, când România profundă trebuie construită, pensiile trebuie crescute. Eu nu pot să țin teorii, nu zic, domnule, pentru că se dezechilibrează niște indicatori macro nu mai cred salarul sau pensia unuia care are de abia poate ca să trăiască pozi pe pe alta. Deci trebuie să eliminăm aceste ipocrizie și atunci numai în discuții de felul acesta le putem elimina. Cred că am ajuns la situația în care fiecare reprezentant al unui segment, al unui segment științific sau spiritual, să-și dea seama că nici unul sau nicio disciplină din cele enumerate, nu pot face totul, absolut totul. Și că doar împreună, acest rol complementar, face ca fiecare știință în parte să fie benefică, să fie în folosul pacientului, a creștinului, a omului, care până la urmă, eu consider că orice om merită atenția noastră, chiar și de altă culoare, de altă religie, de altă credință, și numai pentru faptul că fiecare om poartă chipul lui Dumnezeu. Spre care, sigur, spre care tindem, pentru că căutăm să dăm tinerilor modele. În conferințele noastre, în comportamentul nostru, ei le acceptă, acceptă doar ceea ce doresc. Dar modelul suprem, cred eu, este și rămâne în cu voiacului Isus Hristos. Acesta este modelul spre care trebuie ca să tindem. Acesta este modelul pentru care principalul invitat a acestui seminar, profesorul academicianul Felix Ungher, îl caută. Și pentru telespectator, cine este academicianul Felix Ungher? Este cel care a inventat inima artificială. Deci un om de o importanță convârșitoare pentru omenire. Comoră la bistrița. Dumnezeu a lucrat prin el. Căci Dumnezeu lucrează prin oameni. Dorește. Unii să fie medici, alții preoți, alții profesori, alții ingineri. Dumnezeu a dorit ca să amelioreze suferința umană. I-a dat har acestui om ca să inventeze inima artificială. Acest om vine luni și mars la bistrița și caută ca să conferențeze. Și nu invitat de noi, ci dânsul, așa cum a spus, s-a invitat, aflând că în spațiul nostru cultural se desfășoară un astfel de simpozion de medicină și teologie. Și ne-a scris. Iată, dragi spectatori, ce evenimente uh, majore uh, se adună la Bistrița și se, se vor desfășura aici. Acest profesor unger din Austria, iată, este unicat sau cel puțin primul care a avut curajul din mâna cu Dumnezeu ca acest centru vital care este inima să poată fi înlocuită prin inteligența oamenilor care inteligență este și multă muncă, dar și uh, harul lui Dumnezeu. Mm? Să facem curioși pe bistrițeni să vină să audă și să vadă ceea ce rar se mai poate vedea. Cu mare vedea, drag, înșață. seminarul acesta va se desfășoară la Hotelul Metropolis, pentru care un spațiu în care ne poate primi, intrarea este gratuită și toți doritorii pot ca să participe. Sunt conferințe de la ora 9 până la până seara la ora 7. Așa că toți cei interesați pot ca să participe. Pot ca să vadă profesor universitar din medicină, din teologie, de la neurochirurgi, chirurgi abdominal, chirurgi cardiovascular, transplantor, la mari profesori de teologie din Cluj, din București, din Iași, la filozofi, la psiatri, la psiologi, pentru că una din teme care pe mine încă mă lasă așa într o necunoștință este consilierea du duhovnicească în dialog cu psihologia. Și aici mereu asistă la discuții în care atât, atât psihologia cât și duhovnicia sunt puse pe balanțe diferite. Care o cuprinde pe cealaltă? Și vor participa la această discuție, este o după masă întreagă, principalii profesori și de teologie și de psihologie, din România, din Cluj, din Iași, care are, au cele mai puternice școli, și din București. Vor fi și străini, iar uh, învățăturile care vor fi benefice pentru toată lumea. Pentru că, părinte protopop, echipa medicală este deja complexă. Am depășit faza de medicalizare a ei în care doar medicul și asistenta lucrează. Ea s-a extins la asistență social, la preot, nu? noi avem trei preoți angajați și foarte bine a spus, avem locașe de cult, la psihologi, la educatori, deci un spital este atât de complex la ora actuală și de aceea am devenit oarecum peste România, pentru că am încercat să umanizăm serviciile medicale. Cu toată, cu toată această complexitate de specialiști. Și vă dau două exemple, mai dat, cred că și în emisiunea trecută. Regretatul Jean Pădureanu, care a murit la spital în secția de îngrijiri paliative, n-a mai vrut să discute în ultimile săptămâni al existenței pământești, decât cu preotul. Deci un om materialist perceput de societatea românească, sigur un talent, dar nu a mai dorit decât pe preotul. Mai este un personaj, un personaj saporo pe care bistrițenii îl știu și l-au... a avut un comportament creștin pe care poate nu știu în timpul vieții, că, dacă a fost el la biserică sau nu, dar a trăit în spitalul de, de boli de oncologie și de îngrijiri paliative o lună sau două. Mă duceam des la el. A avut un comportament, cum vedem în filmele cu primii creștini. Deci îngrijea pe toți ceilalți. el era foarte bolnav. Și s-a sacrificat toată energia îngrijindu i pe ceilalți pe care îi credea că-s mult mai bolnav ca ei. Și nu discuta decât cu mine și cu personalul din jur, dar preotul era principalul său medic. Deci cum te poate suferința transforma? Suferința transformă omul. Iată din experiență spuneți telespectatorilor că este nevoie de, acest, de această întâlnire în beneficiul pacientului și medicul și preotul și psihologul și toți ceilalți. N-am greșit când am folosit la început apelativul de teolog, pentru că știm că sunteți profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj la Facultatea de Teologie. Și aici a făcut... Tot așa, printre primele punți de legătură între două științe, între medicină și teologie, fiind vorba de prelevarea și transplantul de organe. Știm că a avut rezerve și biserica, poate și medicina. Acest rol a unui profesor de bioetică, materia pe care o predați teologilor și nu numai, pe ce se bazează? Lucrurile sunt simple, deci bioetica creștină pe care eu o predau se bazează pe cele zece porunci. Toată construcția se bazează pe un lucru simplu, cele zece porunci. În problema transplantului și mă bucur că am fost în echipa regretatului Mitropolii Bartolomeu Anania care am pus documentația pentru apariția legii prelevării și transplantului de organe. Să știți că lucrurile nu sunt absolut deloc simple. Biserica nu se opune prelevării și transplantului de organe, dar pretinde câteva lucruri. Să le face altruist din iubire față de aproapele tău. Pentru că în momentul în care intervin și noi trăim în mijlocul unui mare scandal de trafic de organe, în care profesorul Vasile Stărăstoaie, cu anii în urmă, a vizat uh, societatea, România este unul din cei mai mari exportatori de organe. Deci, ca să nu spunem, trafic de organe. A fost o declarație publică a președintelui Colegiului Medicilor din România. Dar, sigur, organele statului trebuie să facă lumină în această chestiune și vedem că și la Cluj este o poveste. Dar aici există o ipocrizie, părinte protopop. Depinde de unde te situezi și vă dau un exemplu. O familie nu are nevoie de un rinic pentru un apropiat al lor, care dacă nu-l va face în două, trei luni, va muri. Și atunci se duc la o biserică și se roagă, dă Doamne, un accident, să avem un rinichi.” În altă biserică, o altă familie, un tânăr care a, a suferit un accident, să zic, de motocicletă și în comă. Și se roagă, dă Doamne, să iasă din comă. Pentru acest potențial donator de rinichi. Rolul nostru a medicilor, a preoților, a psihologilor, a, a, este ca să compatibilizăm aceste lucruri. Omul e egoist și lucrați cu oamenii și faceți uh, psihoterapie și auziți toată ziua, dar omul e egoist știe doar interesul lui, depinde în ce tabără este, are nevoie de organ sau nu are nevoie de organ. Ei, bioetica caută ca să compatibilizeze la graniță toate aceste porniri. Ele se pot face, putem ca să procurăm și organe, putem să și facem transplanturi, dar în condițiile totuși unor lucruri decente, unor valori creștine, care, v-am zis, se bazează pe cele 10 porunci, și atunci toată lumea este împăcată, iar obiectivele ne sunt îndeplinite. La începutul acestui subiect, atunci când, când s-a pus problema de prelevare de organe și transplant, au fost chiar foarte multe întrebări, inclusiv din partea bisericii, când este momentul când se pot face aceste prelevări de organe. Când aparatele îți spun că nu mai funcționează nimic, când omul mai are încă o, câteva secunde de trăit, care este? Părinte el? protopop, știința evoluează prin sacrifici. Primul transplant de corți a făcut în anul 1960 de către o echipă din Africa de Sud a fraților Cristian Barnad, a fost șeful echipei. În acel moment, omul, o persoană era declarată decedată pe uh, uh, două consideranta Să nu-ți nu mai bate inima și să nu mai sufli. Deci îți dispărea, îți dispărea băteile cordului și respirația. Aici trebuie făcut uh, o mică paranteză. Dacă omul este într-adevăr mort, organul este mort și nu are nicio valoare. Noi trebuie să luăm un, un organ de la un corp viu. Deci, cu alte cuvinte, omorâm o persoană ca să dăm viață o șansă altei persoane. Și atunci a fost acest sacrificiu. Știința a înaintat foarte mult prin acest transplant de corp. Probabil că profesor Unger ne va povesti mai detaliat în conferința domniei sale despre această experiență pe care dânsul, inventând corduri artificiale, probabil tocmai aici a fost ideea să inventeze corduri artificiale. S-a băgat, ca să nu greșim, când declarăm o persoană moartă, și în alt prea simțitul Bartolomeu. Țin minte, cu anii în urmă la un congres a ridicat mâinile și a zis știința nu se poate, știință fără responsabilitate. Știința se spună când e omul mort. Noi preoții nu mai îi spunem dacă e mort sau viu, noi ne facem datoria noastră ca să îl îngropăm. Dar știința, pentru că fiecare disciplină are responsabilitățile ei. Și s-a băgat un al treilea element care este moartea cerebrală. Dar, părit pe protopop, și aici este un dacă. Pentru că în religia noastră noi credem în minuni. Minunile nu se explică. Și atunci te întreb, dar dacă după două zile iese bolnavul din comă, dar dacă este o minune, minunile nu le explicăm. Și minuni au fost suficiente problema este să ai credință ca să le veți în jurul tău, pentru că minunile n-au avut loc numai cu 2000 de ani pe vremea lui Iisus Hristos. Ele au. Dacă noi suntem credincios, le putem percepe în jurul nostru și fiecare dintre noi am avut parte de minuni. Dacă până mai în urmă cu ani de zile, vorbind despre transplant, era un tabu, nu puteai să te gândesc, sau era un sacrilegiu sau... Uite, acum mână în mână știința, medicina cu celelalte ramuri te duc până aproape pe marginea gropii rămânând doar exact cum a spus și am priceput, am înțeles răspunsul și poate mulți telespectatori când omul este încă viu, viu, poate să fie secunde, poate să fie minute ca să fie de folos. Dar o întrebare mai mult așa din curiozitate, domnul director, o persoană vie poate să donezi, să spunem, un rinic unui membru din familie? Deci există organe unice și organe pereche. Dacă donezi organe vitale pereche, cum ar fi un rinic, îți mai rămâne unul. Sigur, legislația permite, dar dacă îți donezi inima, care e un organ unic, deci tu, a priori, mori și dai inima altuia. În aceasta există o întreagă tehnică și poate trezim și curiozitatea uh, publicului să participe la conferința lui Felix Unger, care probabil va dezvolta lucrurile acestea mai pe larg. De exemplu, dacă transplantăm o inimă de la o persoană la alta, îi dăm și, uh, transplantăm și personalitatea persoanei sau nu? Și așa mai departe. Este o întreagă speculație. Uh, Putem ca să transplantăm o porțiune de ficat sau o glandă suprarenală și așa mai departe. Lucrurile sunt firești, ele se întâmplă, în familii sunt fel de fel de necazuri. Lucrurile sunt complexe medicali pentru că un organ trebuie să fie compatibil cu subgrupele de histocompatibilitate și cele mai apropiate sunt cele ale fratriei, ale părinților. Nu? Și de multe ori vedem cum o mamă care se sacrifică, un tată sau un frată, donează un organ pereche uh, cuiva din familie. Dar vreau să vă spun un secret medical. Din, în statistici, că medicina lucrează și cu statistici, sigur, două lucruri mă veți întreba. Cât trăiește un transplantat de cord? i-am pus un cord artificial. Cu cât îi prelungești viața? Pare că am cu 15 ani. Cine moare mai devreme la un transplant cardiac? Donatorul sau primitorul? În statistici se spune că donatorul moare înaintea primitorului. Deci cel care își dă rinichiu se pare că decedează. Deci sunt câteva uh, speculații și câteva aprecieri pe care lumea medicală le are, iar într-o medicină corectă uh, toate lucrurile acestea trebuie comunicate. Se numește consimțământ informat. Înainte ca să donezi sau înainte să primești un organ, trebuie să fii informat categoric vis-a-vis -vis de incidente, accidente și riscuri. Și vă dau un, un exemplu simplu. Trebuie să operăm pe cineva. Și îi spui, domnule, nu ta trebuie să ai o anestezie generală. Păi, ce și ce, fămiu. Domnule, unul la un milion nu se mai trezește din anestezie. Ești de acord? Și am avut persoane care s-au sculat și au plecat, de frică. Sigur, nu știi care e unul dintr-un milion. E eu, ești tu, e altul. Și atunci au plecat. Sigur că trebuie să-i faci o pregătire psihologică, pentru că altfel moare din cauza bolii pe care o dezvoltă dacă nu-l operezi. Dar în societatea actuală în care paternalismul medical nu mai există, nu mai spune medicul fașa fa sau nu fașa. Fa se numește consimțământ informat în care tu împreună cu pacientul trebuie ca să iei decizia cea mai bună. Iată câte lucruri interesante aflând de la domnul doctor și poate o altă întrebare ar fi legitimă. În pedagogia medicinei, dacă este de folos pacientului să-i spui în față care cancer sau trebuie prin ceilalți să-l facă să înțeleagă, să trăiască acest, cu acest gând că s-ar putea sau medicul poate spune direct, care este pedagogia Părinte, medicinilor actuală? Părinte Protopop, a fost o discuție a unui seminar de medicină teologie cu ani în urmă. Și trebuie să fii mitropolit sau dacă ești profesor sau Protopop, Pot ca să dai uh, câteva direcții și adevărul, că altfel tot ar fi profesor. Și ne-a lămurit foarte bine tot metropolitul Bartolomeo Anania. La întrebarea directă, nu cum să discută pe lângă tot felul de loc. Dom'le, ce face? Doamne, totul depinde de valorile culturale în care trăiești. În Statele Unite, și el trăise în Statele Unite, Legea spune clar, mie îmi spui câte zile mai am, să-mi fac testamentul și așa mai departe. În România noastră, în cultura aceasta uh, creștin-ortodoxă, comunicarea adevărului fără iubire nu își are loc. Deci el a dat uh, un răspuns foarte frumos. Nu poți ca să spui Franș, direct, mai de trei tozi, zi, două, trei. Comunici adevărul, dar adevărul trebuie comunicat cu iubire. Trebuie cu afat și așa mai departe, pentru că așa e, sunt valorile noastre culturale. Pentru că tu te revolți și acestea sunt în medicină etape psihologice. Comunici la un pacient, vine să-și facă analizele. Domnule, vezi că are și comunici care o boală gravă, incurabilă. Prima reacție a lui este să nege. Nu, domnule, doctor, ăștia sunt niște proști, aparatele slabe, mă duc eu în altă parte. Și sunt cinci etape pe care le parcurge până când el se împacă cu gândul și își începe terapiile. De asta în cultura noastră trebuie să comunici oarecum el a zis cu iubire nu-i comuniști dintr-o dată, îl mai chem, mai povestești. În, în asta constă și frumos ortodoxiei. Nu, nu în ortodoxie și asta o faceți toată ziua. Nu dați uh, lecții generale ca în catolicism, la toată, toată lumea e pe stânga, toată lumea e pe dreapta. ei cazul, îl discuți și soluțiile sunt diferite. Păi este ca medicină. Dacă toți au ulcer, toți trei, Doamne ferește, avem ulcer. În medicina modernă nu mai dai același regim la toți trei. Îl dai în funcție de toleranța pe care o are fiecare și ulcerul dumitale se poate trata cu lapte, ameo se poate trata cu suc, a dânsului se poate trata cu altceva. Așa este ortodoxia, este nuanțată. Asta e frumusețea și valoarea ei. Ce important este concilierea și dovnicească și medicală, pentru că până la urmă credem că cei care uh, privesc această emisiune și mai ales cea de, de astăzi, uh, n-au timp uh, să întrebe un doctor foarte grăbit și foarte ocupat pe coridorul spitalului ce să facă în caz de. Ori, această consiliere pe care iată noi o facem acum la emisiunea actualități religioase este uh, foarte binevenită. Domnul director, să amintim încă o dată telespectatorilor programul de luni și marți de 8 9 mai. Cum se va desfășura? Deci, programul începe încă o dată la sala de conferințe Sunt sălile, de fapt, că sunt în sală paralel la celor de conferință de la Hotel Metropolis. Sunt lucrări în paralel. Este... Sunt anunțați 500 de oameni care vin din țară și din străinătate. Temele pe care, subtemele pe care noi le-am pus să se referă la prelevarea și transplantul de organă, să începe la ora 9, după care sunt teme legate de mărturisirea creștină în practica medicală, Pledoarie pentru întoarcerea la sfințirea vieții, Consilierea duhovnicească în dialog cu psihologia și în pauze sunt două expoziții de pictură importante, Grădinele Agape a unui medic bucureștean Petru Damir și o expoziție pe icoane, deja tradițională, a studenților de la Facultatea de Artă Sacră din Cluj în marți este această teorie știință și teologie așa cum a zis a lui Felix Unghiar și o alt, un alt ciclu de conferințe după un microconcert de o jumătate de oră a corului din Constanța cel mai bun cor din România nu? care și-au manifesta dorința să vină să cânte la acest important simpozion, urmează la fel câteva personalități importante care vor pleda pentru întoarcerea la sfințenia vieții. Și aici este vorba de profesorul Ioan Chirilă, uh, președintele Senatului a Universității bolyai din Cluj. Este vorba despre... Uh, Profesor Vasile Dâncu, nu, de la Facultatea de Comunicare și Științe, fostul uh, viceprim-ministru a României. Este vorba de criticul literar Alex Ștefănescu care, uite, un critic literar dorește ca să intervină în această discuție. Este vorba, după aceea, de. Uh, profesorul Vasilea Stărăstoaie, mulți ani președintele Colegiului Medicilor și uh, actualul președinte, profesorul Borcean și mai avem uh, o intervenție uh, a Părintelui, uh, părintelui Benedic. Este o speranță a Arhiepiscopiei și Mitropoliei noastre, nu? Șeful de cabinet a Mitropolitului, un, tip cu, un, un erudit profesor cu două doctorate și care l-am auzit de multe ori și are ce să spun auditorului. Deci atât sunt două zile pline în care lumea dornică de un astfel de eveniment Cred că are ce să învețe și repet din nou. Nu. Lumea bună a României nu este la Mamaia. Lumea bună României este la Hotel Metropolis în aceste două zile. Deci să spunem ca o concluzie că luni și marți, soarele răsare de la Bistrița. Da, părintele Acum nu mai este o greutate Foarte mare pentru dumneavoastră Pentru noi din afară Credem că este o greutate imensă Ceea ce faceți Cu atâția invitați Cu atâta lume chiar bună Dar toate le-ați făcut și le-ați învăluit În uh, iubire Toate actele cele despre care vorbeam Încât ați ales aici citatul De la 1 Corinteni 13 cu 2 Și de aș avea darul prorocie Și tainele toate le-aș cunoaște Și orice știință și de a -și avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Iată adevărata valoare a actelor pe care cu adevărat le facem și trebuie să le facem toți din această perspectivă creștină, totul să facem nu dintr-un interes egoist, meschin, ci învăluind în iubire, încât fiecare om să fie considerat un alter ego, să fie un alt frate al nostru, în care a investit Dumnezeu totul. Domnul director, domnule profesor, timpul trece foarte repede, așa ne-au învățat grecii, pantarei, totul curge. Să arătăm telespectatorilor ultimele două apariții care sunt monumentale. Și spuneam înainte de misiune, că dacă am adunat toate cărțile domnului profesor, ar fi cam cât, ca și file, ca și pagini, cât 10 Biblii, ca și volum. Această carte este Biserica Ortodoxă din Bistrița, o cronologie documentară foarte importantă, ca unul care a trăit la umbra Bisericii de la Protopiat, care um, și-a legănat copilăria aici, în Bistrița, și este foarte legat de tot ceea ce înseamnă istoria Bistriței și a bistrițenilor. Și cea din urmă, dar nu ultima, este într-o ediție specială și unicat până la această oră istoria spitalelor din Bistrița, începând cu spitalele vei care aveau la început o altă destinație și apoi au ajuns, iată, spial, din spitale militare sau alte uh, destinații, au ajuns spitalele uh, Bistriței. Spunem că este unicat pentru că aceste valori vor rămâne cu adevărat în arhiva uh, Bistriței și toți care vor uh, voi să știe mai mult despre bistrița noastră, o să vă pomenească numele, o să caute și o să vadă aici valori inestimabile. Nu știu câte minute mai avem, dar dacă mai sunt câteva minute, de ce ați ales pe această invitație a simpozionului uh, chipul Patriarului justinian? Aș face uh, un mic comentariu cele două volume pe care dumneavoastră cu amabilitate le-ați le prezentat vor să demonstreze că nimic nu vine din iant. Deci nici munca noastră nu vine uh, din atmosferă, ci uh, curioșii care uh, vor parcurge aceste volume vor constata că înaintașii noștri au fost uh, niște oameni uh, foarte râvnitori, uh, foarte pregătiți și noi nu ducem decât mai departe moștenirea unei culturi uh, impresionante pe care aceast, uh, acest col de țară îl are. Mulțumim tare mult, domnule director, domnule profesor, pentru amabilitatea de a fi la această emisiune și credem că a fost... Uh, Benefic în mod deosebit pentru telespectatorii noștri, aflând multe din cele pe care ni le a spus și ne a răspuns, încât, în funcție de timpul pe care dumneavoastră l aveți foarte ocupat, veți mai veni, ca să mai spunem telespectatorilor, că au multe de învățat. Mulțumim tare mult și, Doamne ajută, Hristos a înviat! Salutare mare dragi prieteni, sunt Vărul Săndel și cu bucurie vă dau de știre că În data de 11 mai, la ora 7 seara, va fi deschiderea oficială a pieței auto și de evenimente Villa Latina Vis-a-vis -vis de zona de agrement Heidenfeld în Vișoara, lângă Bistrița Odată cu deschiderea cele mai mari piețe auto din Transilvania Organizatorii au pus la punct un super, super spectacol cu Ghiță Munteanu, Mirela Petruș, Daniel Ursu Alte câteva surprize muzicale și cea mai tare prezentare și trăznaie oferită de subsemnatul Adică eu, Vărul Săndel Intrarea este gratuită deci ne-am înțeles? Pe 11 mai se deschide cea mai mare piață auto din Transilvania Vila Latina, în viișoara lângă Bistrița Eu vă țughe, nu vă veți? Și vă aștept cu nerăbdare Pe 11 mai, Sara! Festivalul reducerilor a început în magazinele Biasicom. Combina frigorifică Nou Frost Gorenie 307 litri, clasa A+, la incredibilul preț de 1299 de lei. Te așteptăm în magazinele Biasicom, din Bistrița, Beclean și Năsăud, cu reduceri incredibile la sute de produse disponibile și în rate direct în magazin. Vino acum la festivalul reducerilor Biasicom! De peste șapte mii de ani înainte de Hristos la Daci, strămoșii noștri, vinul a fost din timpuri străvechi, licoarea zeilor. Un vin de calitate superioară. Fetească albă regală, Sauvignon Blanc, Traminer, Muscat Ottonel, Pinot Gris, Noi Neuburger, Merlot, Fetească neagră sau Pinot Noir, găsiți la crama Harșiano, la intrarea în Dumitra, partea stângă în Livadă. Telefoane 0744598689 și 0768531737. Vin de Harșiano, în Dumitra, calitate superioară. Nu aruncătură de băți de Bistrița. Pro Taxi, Bistrița oriunde, oricând. Fi pro, alege Pro Taxi. Pro Taxi, transport marfă în cele mai bune condiții. 0263 959 0722 959, 959, 959, 959. Fi pro. Salix. Producător bistrițean de oțet 100% natural, pe rafturile din toată România. Salix, pentru gustul cel bun al salatelor, murăturilor și al altor preparate specifice. Salix, oțetul bistrițean 100% natural. Baza de agrement Poiana Corbului, situată la 8 km de Bistrița, oferă pescuit sportiv pe trei lacuri, plimbare cu hidrobiciclete, plimbare cu trăsură trasă de cai sau ponei, călărie, cai și ponei, locuri de joacă pentru copii. Terasă pentru evenimente deosebite, unde se pot servi produse ecologice proaspete și băuturi de toate categoriile. Nou, acum și cazare. Pescarii beneficiază de reduceri semnificative. Rezervări și detalii la telefon 0263 234626. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să i angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Hotel Ozana Relaxare și Confort de 4 stele, două săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate, invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme Ringul de dans în ambele restaurante Rose Garden, Bistrița, ca la Moldovei 17 și Ozana la intrarea în Beclean din spre Bistrița Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare Laboratorul de analize medicale Dorna Medical din Bistrița cu puncte de recoltare în Saud-Beclean și Bistrița vă oferă analize medicale complexe: hematologie, biochimie, imunologie, marcări virale și tumorale, parazitologie, microbiologie și citologie. Aturile noastre sunt rapiditatea, siguranța, acuratețea, prețurile accesibile și ofertele promoționale la multe dintre analizele solicitate. Detalii și contact la 0263210647-0726370338 sau pe www dorna-medical.ro dorna medical face totul pentru sănătatea ta Casa bistrițiană de 10 ani v-am obișnuit cu prospeția, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare, pentru orice tip de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră, pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu Poșta Veche și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițiana Regal House, noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te conciliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis Regal House Partner Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhaus9arondgmail.com Hotelurile MIA două hoteluri 3 restaurante pentru fiecare buzunar. MIA 2 pe groapa sărății pentru șoferii obosiți și flămâzi, dar nu numai. Mia 1 pentru clienți pretențioși, dar ideal și pentru grupuri mari, unde tariful se negociază. Restaurantul Mia 3 aduce luxul în prim plan. Mese comune, nunți, botezuri, pomene, întâlniri de afaceri, prezentări de modă sau de produse. Capacitate până la 800 de locuri. Hotelurile Mia, respectul clientului în prim plan, începând din buzunar. Rezervări la 0263 086. Ital Calzature vi presenta le nuove offerte 2016 di Nike Air Max, Puma BMW, Adidas, Vans, Converse, Carrera, Fila, Flyflot, De Fonseca, Reebok, Grisport e tanto altro ancora. Per ulteriori informazioni visitate www.italicalzamente.ro a Bistrizzato. Consult imobil vinde case duplex ultrafinisate, arinilor zona Politub, suprafață construit 170 de metri pătrați, living bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi, hol, terase, curte 350 de metri pătrați, amenajată cu gazon și pavaj, contact 0749 12, 12 sau consultimobilarondgmail.com. Suntem 70% apă, dar constituie apa 70% din ceea ce consumăm zilnic? Izvorul Vameșul, cu un pH de 7,7%, este apropiat de cel al sângelui uman de 7,4%. Izvorul Vameșul, izvorăște din munții care străjuiesc orașul stațiune, sunt George băi. Izvorul Vameșul, apă minerală plată, plină de sănătate. Guard 3, unirea 205, pe drumul Slătiniței, telefon 0263-217-777 Echipamente profesionale de supraveghere video și antiefracție Guard 3, expertul tău în securitate Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane Restaurant Ardeal. Catering profesionist. La tine acasă, la serviciul, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari, în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal. Acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane.